Я ж там жодного разу не був. Подивитися хочу. Всі хлопці вже їздили, а я як найдурніший. Найдурніший і є, спохмурнів брат. Ти ж у нас хто будеш? Вірно, Джура самого курінного. Тому маєш при ньому постійно бути і край. Ну поміркуй сам, М'якше мовив Дмитро, помітивши, як засмутився брат. Хто я такий, щоб волю самого батька отамана порушувати? Богданкові очі налилися слізьми, але хлопець переміг себе і, гордо струснувши головою, повернувся був іти. Аж раптом на його плече лягла чиясь важка рука. Хлопчина сердито озирнувся, збираючись сказати щось різке. Але натомість замер із роззявленим ротом. Перед ним стояв сам отаман Левченко. «Ти баяке!» – насмішкувато мовив куріний, розглядаючи свого джуру. «На форпост йому закортіло, а коневі і зброї хто лад дасть, а вечеря ж як? Мені самому поратися накажеш, джуро?» «Вибачте, батьку!» – знічено прошепотів Богданко, але погляду сміливого не відвів. «Просто я гадав, якщо татари нападуть, то я швидше сюди домчу, ніж...» «Ой, хлопче!» – сміючись перебив його коріний. «Та не треба сюди мчати. Форпост, це ж тобі...» Не доказав, махнув рукою. Ну, добре, Дмитре, бери це мале бісеня з собою, покажи що й чого, бо ще осоромить мене десь. Джура куріного, а про форпост і уявлення немає. Та й взагалі, посерйозніша ватаман, хто знає, як воно випаде, може знадобляться ці знання колись, і не одне життя врятує наш Соловейко. — Дякую, красно, пане отамане, за ласку і добре слово, — низенько вклонився йому Богдан. — Чи дозволите збиратися? І ледве встиг Левченко кивнути, як малого, і слід захолов. — Отже ж бісеня, а? Вже вкотре за день здивувався коріни. — Щодня в мене на очах, а все ніяк не звикну. Ну ти скажи, Дмитре, звернувся він до юнака, і в кого воно таке метке вдалося? Та ми вже про це сьогодні з дядьком Михайлом говорили, засміявся хлопець, сам у себе, мабуть. Ой, дивися, козаче, як би малого Крайченка чортом не прозвали, буде ще грозою бусурманів, хай їм хрець. «Та головне, аби не зайцем!» – махнув рукою Дмитро, сідлаючи коня. «А що чортом, то не найгірше!» На форпост прибули аж надвечір. І Дмитро, не відкладаючи на потім, одразу почав розкривати малому чатові примудрощі. «Оце ж завбачай, Богдане!» Неквапливо вів юнак, показуючи все братові, аби знав, що панові курінному відповідати. Це ось вишка. Тут спостерігачі чергують. Коли забачать татарву, то одразу запалюють фігури, вогонь помічають на інших вишках, та й собі запалюють, і так ланцюжком. Тож за кілька хвилин про напад – Знають всі насічі та мерщі Вирушають лупцювати бусурмана. Тому й сміявся коріний, коли казав, Що їхати тобі нікуди не треба. Чи зрозумів тепер? Так, жваво кивнув Богданко, Я ж не зовсім дурний. А скажи, це що? Тицнув пальцем на замкнуте польове укріплення. Редут наш охоче пояснив брат, «для самооборони. Якщо зненацька татари наскочать, то тут, принаймні, до того, як надійде підмога, можна протриматися». «А діжки навіщо?» – підскочив до них Богдан. «Нагору вилазити, еге!» «Та ніжбо!» – перехопив його Дмитро. «Не лізь поперед батька в пекло, дурнику!» Діжки зі смолою, всі 18, крім верхньої. Бачиш, перше коло шести діжок, друге на ньому з п'яти, і так далі, з кожним колом на одну менше. Верхня діжка без нижча, в ту порожнечу заливається смола. Під діжкою, он бач, залізний прут із блоком, через нього протягнутому тузок один кінець якого спускається в порожнечу. Оце і є, братико, наша фігура. Коли тривога, то мотузок запалюють і... Та, зрозумів, зрозумів, відмахнувся Богданко. Тепер, якщо треба буде, і сам таку зроблю. Ну-ну, посміхнувся вуса Дмитро.